Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun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 dan topik yang ingin anda sampaikan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah tentang pentingnya beramal Yaitu pentingnya mengamalkan ilmu yang telah kita miliki Pentingnya mengamalkan ilmu yang telah kita miliki Ikhwanifillah wa akhwati fid din azaniyallahu iya'kum Tersungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengagungkan ilmu dan mengagungkan orang yang berilmu Terlalu banyak dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Ya rfaillahu ladinna amanu waladinna utul ilma rojad. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala mengangkat orang yang berilmu, yang beriman disertai ilmu, beberapa tingkatan. Yang kata para ulama, yaitu Allah mengangkat seorang yang mukmin dan berilmu di atas orang yang mukmin akan dan namun tidak berilmu beberapa derajat? Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda Faddul al alim alal abid Kafaddul qamari ala sairil kawakib Sungguhnya Keutamaan orang yang berilmu Dibanding dengan orang yang ahli ibadah Namun tidak berilmu Sebagaimana keutamaan rembulan Dibandingkan seluruh bintang Kita lihat bahwasanya rembulan cuma satu Dan bintang-bintang jumlahnya Berjutaan, berjuta-juta bintang Akan tapi masih lebih utama Bulan dibandingkan dengan jutaan bintang Kenapa? Karena bulanlah yang akan menerangi bumi ini, bulanlah yang akan beri manfaat kepada manusia dengan adanya penerangan di atas muka bumi ini. Tidak hanyalah tidak tidak hanyalah dengan bintang-bintang yang berjuta-juta jumlahnya. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamanya ilmu. Oleh karenanya, suatu sana yang balik, yaitu pujian yang sangat mengena yang Allah berikan kepada seorang yang berilmu dalam Firman-Nya: "Kulhal ya'astuilladina y'alamuna waladina la y'alamun." Katakanlah apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentunya tidak sama. Ini disebut oleh para ulama dengan istifham ingkari, yaitu pertanyaan dalam rangka untuk mengingkar, mengingkari. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Kalau hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak berilmu Allah bedakan, bagaimana lagi dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza uhillal lahum? Qul hilal lakum at-tayyibat. Wa min al-jawarihi mukallibinatu 'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaykum wa dhkurusmullah 'alayhi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab." Dan Allah menjelaskan tentang apa yang dihalalkan bagi ahlul kitab dari tayyibat, hal-hal yang baik dan juga hasil buruan hewan anjing yang telah diajari. Hasil buruan anjing yang telah diajari, anjing yang berilmu, jika berburu, kemudian hasil buruannya itu dibiarkan oleh sang anjing, maka halal bagi kita untuk makannya. Berbeda dengan hasil buruan anjing yang tidak berilmu. Hukumnya haram. Allah menghalalkan hasil buruan anjing yang berilmu. Dan Allah mengharamkan hasil buruan anjing yang tidak berilmu. Kalau anjing yang berilmu, Allah agungkan perkaranya. Allah bedakan dengan anjing yang tidak berilmu, bagaimana lagi dengan manusia yang berilmu, dengan manusia yang tidak berilmu. Maka pantaslah tatkala Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang berilmu dengan tidak orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Tidak sama dalam banyak sisi. Berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, oleh karenanya ikhwan akhwati fi din azani Allah wa ya. Dalil tentang keutamaan ilmu uh, sangatlah banyak. Ya, fadhailil ilm sangatlah banyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan seluruh fadail, dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ibadah. Sepertika dalil yang menunjukkan akan keutamaan ibadah haji, dalil yang menunjukkan akan keutamaan ibadah puasa, dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan ibadah sholat, seluruhnya kembali kepada ilmu. Karena ibadah-ibadah tersebut tidak akan bisa mendatangkan keutamaan kecuali jika di dikerjakan di atas ilmu. Kecuali jika dikerjakan di atas ilmu. Oleh karenanya seluruh dalil yang menunjukkan akan segala bentuk ibadah, kembali juga kepada keutamaan ilmu. Ya. Di antara juga yang menunjukkan akan keagungan ilmu dan keutamaan ilmu, keutamaan ilmu, seperti dalil yang menunjukkan akan keutamaan dakwah. Berdakwah di jalan Allah SWT. Karena dakwah harus dibangun di atas ilmu. Ya. Adalah suatu amalan yang sangat mulia. Yaitu seorang yang berdai di atas ilmu. Baik, karena nanya ikhwani fillah sania saya hanya ingin mengajak antum sekalian merenungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang kutamaan berdakwah di atas ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, dia memiliki ilmu, kemudian dia tunjukkan pada kebaikan tersebut yang dibangun di atas ilmunya, falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka bagi dia pahala orang yang Melakukannya, hadis yang sahih. Coba antum renungkan hadis ini. Ikhwani fi l wa iyyakum. Kalau antum berdakwah, kemudian mendakwakan tauhid, kemudian ada orang yang mendapat hidayah, mengenal tauhid setelah mengenal kesyirikan kemudian dia tinggalkan keshirikan tersebut, kemudian mengenal tauhid, maka betahu banyak pahala yang antum akan dapatkan. Kemudian dia bertawid selama bertahun-tahun Selama puluhan tahun seluruh Pahala yang dia bawa dengan tawhid tersebut Akan mengalir juga kepada antum Kenapa? Karena antum yang telah mendakwakan dia Mengenal tawhid Antum yang telah membuat dia mengenal sunnah Tadinya dia bergelimang di atas bid'ah Kemudian antum mendakwakan sunnah Akhirnya dia kenal sunnah Akhirnya dia menjalankan sunnah Maka seluruh pahala yang dia lakukan Yang dia dapatkan juga mengalir kepada antum Ikhwani, Ikhwanifillah azanillahu a'yakum Dari sini Merupakan kesalahan fatal Orang yang menyamakan atau mengkiaskan antara Nabi SAW, antara orang-orang soleh dengan Nabi SAW dalam hal mencari barakah. Kita tahu bahwa sebenarnya Nabi SAW adalah orang yang pertama kali berdakwah, Orang pertama kali menyampaikan ilmu. Oleh karenanya, seluruh orang, seluruh kaum muslimin, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat kelak, Seluruh pahala mereka juga mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar antum mengerti bagaimana keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pahala yang dilakukan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi, zaman Abu Bakar sampai hari kiamat kelak, seluruhnya mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dialah orang yang pertama kali berdakwah. Oleh karenanya, Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dalam risalahnya Ihda'us Thawab li Nabi sallallahu alaihi wasallam Menghadiahkan kepa pahala kepada Nabi Sallallahu Sallam. Beliau menegaskan bahawasanya menghadiahkan pahala kepada Nabi adalah bidah. Bidah tidak perlu untuk menghadiahkan Nabi. Tidak perlu untuk mengatakan al fatihah atau Al-Baqarah atau Ali Imran. Tidak perlu. Seluruh yang antum baca pahalanya mengalir kepada siapa? kepada Rasulullah Sallallahu Sallam secara otomatis. Secara otomatis oleh kerana yang ikhwanin filasani Allaha yaqum, antum juga paham bagaimana keagungan para sahabat, karena mereka adalah duat al awail, al awalin, mereka adalah para dai yang pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ilmu yang sampai kepada kita melalui jalan para sahabat, maka mereka juga mendapatkan pahala yang mengalir dari kaum muslimin menuju para sahabat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka, memuji mereka dengan pujian yang sangat kuntum khairu ummah, kerana umat terbaik. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan para sahabat Oleh karena tadi saya katakan bahwasannya Orang yang mengkiaskan orang-orang soleh Dengan Nabi SAW dalam hal mencari barakah Maka ini merupakan kias yang batil Jangankan disamakan antara seorang soleh zaman sekarang dengan Nabi SAW Seorang yang soleh zaman sekarang tidak pantas Untuk disamakan dengan Abu Bakar radhiyallahu RA Tidak pantas yang kata umat bin Khattab radhiyallahu taala anhu la wazina imanu Abi Bakr bin ummah la rajih imanu Abi Bakr kalau di seandainya imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ditimbang dengan imannya umat maka akan lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu iman yang luar biasa kalau seorang dai sekarang, seorang yang soleh sekarang, tidak pantas untuk dikiaskan kepada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar itu merupakan Hasanatun Wahidah, Min Hasanati Rasulullah Sallam. Hanya satu kebaikan daripada jutaan miliaran kebaikan-kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang yang soleh bisa dikiaskan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar dijamin masuk surga, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Abu Bakar fil Jannah. Abu Bakar di mana? Di surga. Orang soleh sekarang belum tentu siapa yang jamin dia masuk surga? Kalau dia soleh, sekarang siapa yang jamin di akhir hayatnya dia tetap soleh? Terus apakah dia masuk surga? Tidak ada dalilnya, karena itu perkara ngauib. Maka tidak layak untuk dikiaskan kepada Abu Bakar radhiyallahu talahanhu bagaimana mau dikiaskan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwani firzaanil Allahu iyaqum ini merupakan kesalahan fatal yang disalahpahami oleh sebagian orang yang kemudian mengambil sisa minum sebagian orang soleh. Kemudian hal-hal uh, yang berkaitan oleh orang soleh tersebut dengan alasan untuk mencari barakah untuk dikiaskan kepada Nabi SAW ini merupakan perkara yang yang salah. Intinya ikhwani, filasani Allahumma dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu sangatlah banyak. Namun pembahasan kita sekarang ini tentang keutamaan beramal. Keutamaan beramal. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat memperhatikan amal dalam Al-Quran oleh karenanya kalau kita baca Al-Quran, sangat sering Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Innal ladhina amanu wa amilu salihat Dan sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh Dalam ayat yang lain Walladhina amanu wa amilu salihat Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh Allah menggandengkan antara keimanan dengan amal saleh Padahal ikhwani fi Allah wa akhwati fi din azani Allah wa iyakum Termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah yang membedakan antara ahlu sunnah wal jama'ah dengan akidah al-murji'ah bahwasannya amal termasuk keimanan amal termasuk iman jadi amal bukan keluar daripada iman oleh karenanya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan ka'bah yaitu kiblat dari arah baitul maqdis masjid al-akso menuju ke arah ka'bah dan tatkala itu sebagian sahabat ada yang mereka telah meninggal dunia Rasulullah SAW sempat sholat Sekitar uh, belasan bulan Menghadap Baitul Maqdis Demikian juga diikuti oleh para sahabat Kemudian Allah SWT merubah arah kiblat Dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Padahal sebagian sahabat ada yang sudah meninggal dunia Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang perihal sholat mereka salat sebagian sahabat yang sudah meninggal dunia yang dulu menghadap Baitul Maqdis bagaimana salat mereka maka Allah Subhanahu wa taala menjawab wa ma kana Allah li yudhi'a iman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Ya. Padahal maksudnya iman di sini apa? Salat. Allah mengungkap kalimat salat dengan iman. Padahal salat merupakan amalan jawareh, namun Allah sebutkan dengan lafal iman, menunjukkan amalan jawareh, ya. amalan termasuk daripada keimanan. Kita kembali kepada ayat yang banyak dalam Al-Qur'an kata Allah innalladzina amanu amilussolihat. Semuanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kita tahu tadi telah kita jelaskan bahwasanya amal saleh termasuk daripada keimanan. Kenapa Allah menyendirikan penyebutan amalan saleh? yang ini disebutkan oleh para ulama dengan zikrul khas ba'dal 'am. Penyebutan suatu yang khusus setelah keumuman. Semuanya cukup Allah mengatakan innalladzina amanu, semuanya orang-orang yang beriman sudah cukup. Karena amalan saleh masuk dalam keimanan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyendirikan mengkhususkan penyebutan amalan saleh kenapa karena pentingnya amalan saleh tersebut agar kita kaum muslimin memperhatikan amalan saleh tersebut sebagaimana kalau saya katakan jaal ulama wasyekh bin bas rahimahullah saya mengatakan telah datang para ulama dan Syekh bin Bas kita tahu Syekh bin Bas termasuk para ulama namun saya menyendirikan penyebutan Syekh bin Bas karena agungnya Syekh bin Bas karena pentingnya Syekh bin Bas Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan innalladzina amanu wa amilu shalihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Menunjukkan amal, saleh itu sangat penting. Karena dia merupakan buah daripada iman, buah daripada ilmu. Oleh karenanya, ikhwani filah wa tifi din azanillahu Sesungguhnya Al Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al Muwafaqat menyebutkan bahwasanya ilmu yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan ilmu Hanyalah ilmu yang membuahkan amalan Hanyalah ilmu yang membuahkan amalan Adapun ilmu yang tidak membuahkan amalan Maka ilmu tersebut tercela di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya al Muwafaqat. Rahimahullah Bahkan beliau menjelaskan Bahawasanya ilmu itu bukan ibadah yang mustaqillah Ilmu itu bukan suatu ibadah yang mustaqillah. dia hanya dijadikan ibadah. Dia merupakan sarana untuk amalan. Kalau ilmu tersebut menimbulkan amalan, maka dia merupakan ibadah. Namun jika ilmu tadi tidak menimbulkan amalan, maka tercela di Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Al Quranu hujatun lag alaik. Sembunyak Quran itu hanya bisa menjadi hujah bagi engkau, ataukah akan menjadi bumerang bagi engkau di akhirat kelak. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak boleh seorang menuntut ilmu hanya sekedar untuk mencari wawasan, untuk menambah pengetahuan tidak. Dia menuntut ilmu hendaknya untuk diamalkan. Karena tidak ada pilihan kecuali Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Kalau tidak, membela engkau di akhir akhir akhirat kelak akan menyerang engkau, jadi bumerang bagi engkau. Oleh karenanya ikhwani fillah sania wa iyyakum. Seorang di akhirat kelak tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah dia pelajari, tidak akan ditanya. Yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diamalkan dari ilmunya. Lan tazula 'abdin hatta yus'al an arba'ah. Bahwasanya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai di hari kiamat kelak kecuali telah ditanya tentang empat perkara di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ilmihi fi ma tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan. Antum tidak akan ditanya apakah sudah hafal aqidah tahawi, apakah sudah hafal aqidah wasitiyah, apakah sudah belajar ini dan tidak ini ditanya apa yang antum amalkan. Oleh karena ikhwani fillah sania Allah Nasihat bagi saya dan bagi antum sekalian, ya. kita alhamdulillah salafin semangat untuk menuntut ilmu. Saya rasa tidak ada golongan yang seperti salafin semangat dalam menuntut ilmu. Maka kita juga tunjukkan pada mereka bahwasanya salafin adalah golongan yang juga semangat untuk beramal, mengamalkan ilmu. Karena itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Kita harus tunjukkan kita ahlu sunnah. Ahlu sunnah bagi itu orang yang berpegang teguh dengan sunnah, tunjukkan kepada masyarakat bahwasanya kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kepada mereka kita ahlu sunnah yang hakiki. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengamalkan apa yang telah kita kita ilmui. Ikhwani fillah, akhwati fid-din, hasaniallahu iyyakum. Kita beramal baik amalan yang zahir maupun amal yang batin. Ya. Bukan cuma amalan zahir yang kita perhatikan, amalan batin juga kita perhatikan. Seperti takwa, seperti ikhlas, seperti uh, sabar, tawakal, itu merupakan amalan-amalan yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya amalan yang sederhana saja seperti tidak hasad, ya. Kalau kita bandingkan antara amalan ikhlas, amalan tawakal dengan tidak hasad, tentunya amalan ikhlas, tawakal itu nilainya sangat besar di sisi Allah dibandingkan hati seorang yang tidak hasad. Namun amalan yang sederhana ini, tidak hasad kepada orang lain, ya, amalan hati itu juga nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis dengan sanad yang sahih yang diluatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tatkala Rasulullah SAW sedang kata Anas kunna julusan "Enam Nabi SAW kami sedang duduk-duduk di samping Nabi SAW bersama Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW berkata, "Yatluu aleikumul an, rojulun min ahil jannah. Akan muncul sekarang seorang penduduk surga. Tiba-tiba ada seorang ansor, rojulun dan ansor, dia keluar kemudian masih menetes uh, air wudunya di lehyanya, di jenggotnya. Kemudian pada ta'allaqan alaihi alaihi di sebelah sambil membawa dua sendalnya dia angkat dia gantung di tangan kirinya dia keluar orang ini. Orang ini yang kata Rasulullah sallallahu penduduk surga. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu berkata lagi, ya tulu'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan lewat kepada kalian muncul sekarang seorang penduduk surga. Ternyata yang lewat orang itu pula. Ternyata yang lewat orang itu pula. Hari ketiga juga dimiliki Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Rasulullah SAW, ya tuh Alaihikumul An, Rasululunin Ahlijan akan lewat sekarang seorang penduduk surga. Sama modelnya, gayanya seperti yang pertama, orangnya sama, juga sedang baru selesai wudu sambil keluar membawa seniarnya, dia ikatkan di, di tangan, digantungkan di tangan kirinya. Akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al As penasaran dengan orang ini, kenapa Rasulullah SAW mengatakan dia termasuk penduduk surga? Akhirnya dia pun menginap di rumah orang ini. Dengan harapan mengena, mengetahui Apa sih ibadah orang ini Selama 3 hari 3 malam Ternyata Abdullah bin Amr bin Al-As Tidak mendapati ada ibadah istimewa Yang dilakukan oleh orang ini Tidak ada ibadah istimewa Puasa sunnah juga tidak Solat malam juga tidak Akhirnya Abdullah bin Al-As penasaran Apa sih ibadahnya Sampai dia bertanya kepada orang ini Rasulullah mengatakan Anda termasuk penduduk surga Apa sih amalan anda Saya tidak melihat ada suatu amalan istimewa Kata beliau, kata sahabat ini Yang amalan saya, itulah yang kau lihat Akhirnya kata Abdullah bin, bin Amr bin Al-As Fallamma wallaytu nadani Tatkala dia ingin pergi dari rumah orang tadi Maka penduduk surga ini Seorang penduduk surga ini memanggil dia. dia Saya tidak punya amalan Kecuali yang kamu lihat Namun ada amalan yang lain kata dia Apa? La ahsudu ahadan Ala ni'matin a'tahu A'tahu Allah kata dia saya tidak pernah hasad kepada seorang pun yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan ya, amalan hati yang sederhana, tidak hasad kepada orang lain menyebabkan orang ini masuk ke dalam surga. Hadzal ladzi la nutīku, kata Ablaq. Nah ini yang kami tidak tidak mampu. Kelihatannya sepele ikhwani fil azanillaahu iyyakum, amalan hati. Kelihatannya sepele. Namun barang siapa yang tidak diberi taufik oleh Allah tidak akan mampu untuk tidak hasad. Sekarang ini Orang sangat mudah untuk hasad Di antara kita saja Banyak yang saling hasad Hasad dalam segala hal Ada orang yang Punya harta hasad Ada lihat orang naik mobil hasad Ada lihat saudara punya Ada teman punya istri cantik juga ha? Hasad, oh, saya lebih tampan dari dia kok Istrinya lebih cantik Apa urusanmu? Hasad sama orang Dan ingat ikhwan ya. Hasad itu Ya, di orang yang memiliki kesamaan antinya apa? Hasad diantara ahlul mal. Orang kaya hasad dengan orang kaya. Tukang becak hasad dengan tukang becak. Tukang becak tidak akan hasad sama ustaz, tidak akan. Dia akan hasad sama <laughs> ini tukang becak yang lain itu. Banyak sekali orang naik becaknya. Dia hasad sama tukang becak yang lain. Dokter juga hasad sama dokter yang itu banyak pengunjung pasiennya, banyak. Kenapa ya sedikit? Demikian juga ustaz, hasad sama ustaz yang yang lain. Bahkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah al hasadu beina ahli al ilm ashadu min al hasad beina ahli amwal hasad yang timbul di antara ahli ilmu, di antara ustad lebih parah daripada hasad yang ditimbulkan timbul di antara ahli harta dari orang kaya. Tak usah antum bicara tentang ustad kibar, antum bicara tentang orang sedang belajar di mahad saja, sedang belajar di mahad, antum belajar di mahad satu guru di kelas. Kalau ada satu orang sedang belajar sama antum, namun setiap ustad bertanya dia jawab antum hasad orang ini pintar banget ini orang ajar jawab terus <laughs> antum benar ini antum akan hasad oleh karena ikhwan selama antum masih nuntut ilmu yang di ma'ahat sekarang sejak dini sejak sekarang latih jiwa antum untuk tidak hasad kalau ada orang saudara antum yang pintar antum bahagia senang masya Allah nanti jadi ustad besar saya kan temannya ustad besar nanti antum bahagia jangan antum hasad orang tersebut tidak ada faedahnya Antum harus latih diri antum untuk tidak hasad sebelum antum menjadi ustad kabir di masjid sogir sejak antum masih ustad sogir antum harus latih diri antum nanti kalau antum sudah besar sudah punya matu lebih parah lagi jangankan kelas kita kelas ustad-ustad keraja seperti kita kelas ulama saja bisa hasad antum tahu kisah al imam al bukhari bersama gurunya saya tidak ingin sebutkan namanya sebagaimana disebutkan oleh Dua ulama besar Al-Hafidh Ibn Hajar dalam hadis sari muqaddimah Faktul Bari. Beliau menyebutkan ulama Imam Bukhari dihasati oleh sebagian ulama. Siapakah yang menghasati Imam Bukhari ini? Gurunya sendiri ikhwan. Dan ini jelas-jelas ditegaskan oleh al Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya, Mukhtasar Suhaikal Mursalah. Dia mengatakan sifulan ini hasat kepada al Imam Al-Bukhari rahimahullah. Siapa sifulan ini? Gurunya sendiri Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari. Seharusnya guru itu, kalau ada muridnya berhasil, bangga dengan muridnya. Ternyata guru juga bisa atas sama, sama murid. Apalagi teman sejawat. Apalagi sama da'i. Sampai kemudian dia mentahdir Imam Bukhari. Mentahdir orang yang duduk sama Imam Bukhari. Semuanya ditahdir. Yang punya hubungan sama Imam, Imam Bukhari juga ditahdir. Alasannya karena hasad. Bagaimana dia tidak hasad? Dijelaskan dalam sejarahnya. Guru Imam Bukhari ini, pertama kali Imam Bukhari mau datang, dia suruh. Datanglah ke majelis Imam Bukhari, semuanya dia orang alim. Dia yang nyuruh datang ke, ke majelis Imam Bukhari. Namun tatkala ternyata membeludak. Ya, kajian Imam Bukhari itu orang berjubel-jubel banyak sekali. Dan majelisnya mulai sepi, mulai datanglah syaitan. Dan itu sangat, sangat menyakitkan bagi seorang ustaz, ditinggal sama muridnya. <laughs> Nanti kalau antum jadi ustadz kabir di masjid Sogir baru antum merasa. Sekarang belum. Oleh karenanya akhirnya dia pun mentahdir imam imam bukhari karena hasad. Oleh karenanya Ikhwan dipilah, seni so Allah wahai Amalan hati sangatlah penting. Tidak hasad mendatangkan pahala yang sangat luar biasa. Bahkan Allah subhanahuwataalaan berikan surga bagi orang yang tidak hasad. Jadikan hati antum bersih. Jangan hasad kepada siapapun. Meskipun hasad tidak akan hilang. Kata, kata Al-Imam Ibn Taymiya rahimahullah. La yahlu jasadun min hasadin. Tidak ada satu jasad yang lepas dari hasad. Akan tetapi orang yang bertakwa tidak menampakkannya, namun menjemukannya. Dia lawan hasad tersebut. Namanya kita cemburu, lihat orang lebih pintar cemburu. Lihat orang istrinya lebih cantik kita cemburu. Tapi kita lawan. Biar istri saya pas-pasan. <laughs> tapi <laughs> tapi dia soleha ya. <laughs> apalagi ikhwan amalan hati yang lebih tinggi seperti ikhlas seperti tawakal ya anak kemarin sudah sampaikan tentang bagaimana faedah-faedah dan keutamaan keutamaan ikhlas nanti Anda bisa dengarkan dalam uh, kajian yang ana sampaikan kemarin di Lombok Barat ya. yang luar biasa Allah berikan pahala bagi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ya, taala kalau hanya tidak hasad saja mendatangkan pahala yang luar biasa bagaimana dengan amalan-amalan yang besar seperti ikhlas iman takwa tawakal dan yang lainnya oleh karena ikhwani fillah Allah wa iyakum, kita hendaknya semangat untuk beramal, baik amalan zahir maupun amalan amalan batin. Jangan sekedar kita memperhatikan amalan zahir saja, tapi dua-duanya kita amalkan, amalan zahir maupun amalan amalan batin. Oleh karenanya, saya akan menyampaikan beberapa uh, hadis yang agar membuat antum semangat dalam beramal ya. Saya ingin mengajak ikhwanu akhwat fillah sania Allah wa iyakum untuk menelunungkan sebuah hadis saja, agar kita semangat untuk beramal. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, renungkanlah sebuah hadis yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang antum semua sudah hafal. Rok Atal Fajri Khairu Minat Dunia Wa Mafiha. Dua rakaat sebelum solat subuh lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya Antum tahu dunia? Dunia yang mana ini? Dunia yang antum lihat sekarang? Antum hidup di dunia. Bukankah di, di isi dunia ada kerajaan, ada hotel hotel, ada seraton, ada lombok, ada macam macamnya? Ada Amerika, ada semuanya gedung-gedung semua itu isi dunia, isi dunia. Antum kalau punya freeport gimana antum? Antum kalau punya freeport itu milik antum. Apa yang antum lakukan? Anak yakin antum poligami? <laughs> kalau antum punya freeport itu milik antum. Antum punya emas yang banyak, luar biasa. Seorang semangat untuk mencari harta Ikhwan bertahun-tahun tidak kena lelah, mencucurkan keringat. Tidak letih untuk bertahun-tahun hanya untuk bisa membangun rumah yang mungkin nilainya tidak sampai 1 miliar. Namun tidak pernah dia kenal lelah. Beramal terus, beramal, kerja terus. Untuk membangun rumah yang nilainya tidak sampai 1 miliar. Kenapa kita yang Allah katakan, yang kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada dunia dan seisinya kita malas mengerjakan? Kalau kita yakin hadis Nabi tadi, رَقَةَ الْفَجْرِ خَيْرُ Dunya Wa Ma Fiha Dua rakat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya... Tentunya kita tidak akan pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh Ini kembali kepada keimanan Kalau ngerti semuanya ngerti Kalau hafal hadis semuanya hafal hadisnya Tinggal apakah ilmu kita dari masuk ke hati kita Masuk ke keimanan kita Kita amalkan atau tidak ini Jadi masalah banyak orang yang terlambat Salat dua rakaat sebelum subuh Selalu dikodok Habis imam assalamualaikum, assalamualaikum Berdiri salat lagi Kalau hari ini Besoknya juga itu lagi besoknya lagi. Jadi seakan-akan Waktu sebelum subuh Pindah jadi ba'dah Ba'dah subuh ini kenyataan, ana sering lihat subhanallah. Orang ini lagi, orang ini lagi, orang ini lagi, orang ini lagi. Ya kalau sekali-sekali tidak apa-apa. Oleh karenanya ingat bahwasanya apa yang Allah siapkan di akhirat tidak akan sama dengan apa yang di dunia ini. Suatu kenikmatan abadi tidak akan sama dengan kenikmatan yang fana. Tarolah antum miliki harta seluruh dunia, antum raja dunia tarolah. Semua raja tunduk sama antum. Tapi antum hanya bisa menikmati puluhan tahun, 60 tahun kemudian tewas. Meninggal dunia. Adapun di akhirat selama-lamanya kalabadi tidak akan sama dengan dunia yang fana ini. Masih lagi orang malah sholat berjamaah. Rasulullah sudah mengatakan sholat berjamaah 27 derajat dibandingkan sholat di di rumah. Rasulullah sudah kasih iming-iming 27 derajat. Coba kalau Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat di masjid ini ya dapat sekali sholat dapat 27 juta. Kira-kira ramy masjid tidak? Rame. dari gunung-gunung gunung, -gunung, gunung rinjani paling ujung pun akan akan turun ya dari pantai kuta pantai dari Bali pun orang akan datang sholat di sini gimana 27 juta kalau Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat di masjid ini dapat 27 ekor kambing kira-kira rame gak masjid rame penuh kambing rame namun ikhwan yang jadi masalah keimanan Apakah kita beriman dengan hadis-hadis Nabi? Apakah kita ini benar beriman dengan akhirat? Hanyalah atau hanya atau hanya sekadar lisan yang kita ucapkan, hanya manis di bibir tidak kita imani. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Qutsi: Adatul Ibadiyah Salihin Mala Ainun Raat. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka. Wallahu samiat dan tidak pernah didengar oleh telinga-telinga mereka ala dan tidak pernah terlintas dalam benak-benak mereka antum bayangkan tidak mungkin antum bayangkan kenikmatan tersebut Karena memang tidak pernah terlintas kenikmatan yang Allah sediakan buat antum ya, tidak akan sama dengan terlintas di hati antum nama boleh sama ada kenikmatan yang namanya sama antara dunia dan akhirat namun hakikatnya berbeda Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhu maafil jannah mafidjunya ilal asma tidak ada yang sama antara dunia dengan akhirat dengan surga kecuali sekedar nama di di akhirat ada apel di surga juga ada apel tapi apelnya ber berbeda di surga ada wanita di akhir, di dunia juga ada wanita tapi wanitanya ber berbeda beda atau sama antara wanita ini wanita akhirat beda Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan cantiknya bidadari bagi kita semua agar kita semangat untuk beramal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihinna qasiratut torf, Sungguhnya di surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan. Yang menundukkan apa? Pandangan. Menundukkan pandangannya dan menundukkan pandangan suaminya. Bidadari-bidadari itu tidak pernah melihat kecuali antum kalau masuk surga. Tidak pernah mengalami lelaki kecuali apa? Kecuali antum. Tidak pernah membandingkan antum dengan lelaki lain. Seorang suami akan sakit hati. Kalau suaminya bilang, wahai fulan, wahai suamiku, kenapa kamu tidak seperti abu fulan? Kamu hitam dia putih. Kamu naik motor dia ya naik Innova. Kok kamu seperti itu? Sedih antum kalau dibandingkan dengan lelaki, -lelaki lain. Tapi kalau di sana bidadari, antum yang paling cakap karena memang dari tidak pernah lihat lagi laki-laki lain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Lam yata mis Hunain sung kau belahumulajan. Tidak pernah disentuh oleh jin maupun manusia. Tidak ada yang sentuh. Tidak pernah kenal lagi kecuali antum. Diciptakan yang kenal cuma antum doang. Jadi antum yang paling cakap di sana. <laughs> Itu bidadari Tidak melihat kecuali antum. Bayangkan, bagaimana hidmahnya. Lu umaknuun um kata Allah seperti mutiara yang tersembunyikan yang buka antum. Tidak pernah ada jin dan manusia lain yang pernah buka mutiara tersebut itu para bidahder cantiknya seperti apa tidak bisa antum bayangkan Ikhwan karena penghayalan antum terbatas daya khayal antum itu apa terbatas karena sering sampaikan hal ini kita ini hanya bisa menghayal sesuatu yang pernah ditangkap panca indera kita yang lebih dari itu hayalan kita terbatas kalau saya ajak antum atau ibu-ibu para akhwat sekalian untuk merenungkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan mungkin bisa tidak akan mungkin bisa Seorang lelaki tertampan yang ada di dunia ini, kalau dipajang dilihat oleh akhwat, meskipun terpesona, meskipun ngiler, tapi kalau ditusuk jarum pentul pasti sadar. Pasti sadar. Bagaimana tampannya Nabi Yusuf AS? Para wanita sudah sampai potong jaring mereka masih belum sadar. Tampannya tidak. Antum bagaimana tampannya tidak bisa. Kata Rasulullah SAW, Oh Tia Shatral Jamal, diberikan setengah ketampanan. Antum seberapa? Nabi Yusuf AS setengah ketampanan. Demikian juga bidadari tidak bisa antum bayangkan bagaimana kecantikan bidadari tersebut. Makanya Allah mengatakan qasiratu tharf mereka menundukkan pandangan mereka. Selain menundukkan pandangan-pandangan mereka tidak melihat kecuali kepada suaminya, mereka juga menundukkan pandangan suami mereka. Sehingga suaminya tidak butuh untuk melirik kepada wanita yang lain. Karena saking cantiknya bidadari tersebut. Bayangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar baik-baik. Lau talaat imraatul min ahli al jannah. Lama laat ma'bi nahuma riha, walau azwaat ma'bi Wala nasifuha ala roksiha hidup minat dunia wa fiha. Kata Nabi saw. Kalau nongol seorang wanita dari ahli al jannah, maka akan menyinari antara langit dan bumi. Ini gelap, lampu mati semua, muncul seorang wanita di surga, maka apa? Bersinar. MasyaAllah Allah. Kayak apa itu? Wa lamalat ma bainahuma rihan akan berikan bau yang semerbak. Bau harum antara langit dan bumi. Bumi yang luas ini, langit yang luas, bau harum gara-gara apa? Seorang wanita. Kemudian perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lanasifuha ala <San> <San> Sungguhnya khimarnya, jilbabnya yang ada di atas kepalanya, jilbabnya ikhwan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru jilbabnya. Belum hidungnya ikhwan. <Gülüyor> Antum kenapa tidak rajin beramal? Sudah dikasih iming-iming, supaya tidak tidak beramal. Antum harus rajin beramal. Maka sungguh ber sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang puasa di siang hari. Tetapi kalau orang sedang berbuka, sungguh bahagia, bergembiralah orang yang di malam hari bangun malam jam empat subuh dia bangun salat malam melawan ngantuknya. Allah akan berikan dia bidadari. Rajin beramal. Ingat akhirat. Sebelumnya Ana, mohon kepada mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian. Ya. Kita bicara-bicara wanita akhirat sungguhnya. Ada hadis yang menunjukkan bahawasanya wanita di dunia lebih afdal, lebih cantik daripada wanita di akhirat. Jadi wanita dunia yang masuk surga nanti lebih afdal, lebih cantik daripada wanita surga. Akan tetapi hadisnya doaif. Akan tetapi inilah yang dikuatkan oleh Sheikh Uzeymin rahimahullah bahawasanya wanita di dunia kalau masuk surga akan lebih afdal daripada wanita di akhirat. Kenapa? Karena mereka telah beramal. Kembali kepada apa? Amal. Adapun wanita akhirat inna huna in, insha a. Allah ciptakan wanita di akhirat begitu Allah jadikan langsung cantik. Adapun wanita di dunia mereka beramal, mereka bersabar, mereka melawan hawa nafsu mereka akhirnya mereka meninggal dunia tadkala masuk surga maka Allah akan menjadikan mereka lebih cantik dan lebih afdal daripada wanita di akhirat. Maka jangan takut saingannya, jangan khawatir. Yang penting beramal soleh, InsyaAllah Allah akan berikan uh, kenikmatan yang luar biasa baik bagi kaum lelaki maupun kaum kaum wanita. Maka ini ikhwani azan ya Allah waikum ingatlah bahwasanya umur kita terbatas ikhwan Umur kita terbatas banyak orang lebih muda daripada kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Umur kita ini taruhlah umur kita hidup sampai 60 tahun Waktu kita untuk beramal sedikit 60 tahun dipotong waktu tidur kita tidur sehari berapa jam 8 jam berarti sepertiga umur 24 jam dikurang 8 jam sudah 1 per 3 Berarti kalau umur kita 60 tahun Sudah dipotong 20 tahun untuk tidur Tinggal berapa? 40 tahun Kesempatan kita untuk beramal cuma 40 tahun Dipotong masa belum balik 15 tahun Jadi tinggal berapa? Tinggal 25 tahun Belum untuk cari duit <laughs> Berapa tahun? Sedikit untuk kita beramal Oleh karena ini Jangan malas untuk beramal Hidupnya masa sebentar Sekarang adalah darul amal Godan, hisap wala amal Adapun di hari akhirat hanya ada hisap Tidak ada amalan Sekarang hanya bisa beramal, belum ada hisap Makanya kita jangan sia-siakan Kesempatan yang Allah berikan kepada kita Untuk banyak beramal soleh Agar kita bisa memetik hasilnya di akhirat kelak. Demikian saja ikhwanifillah Watifidin azaniullahu iya'kum Apa yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini Selanjutnya anda kembalikan ke Moderator